Zira, ba, osteguna dugu eta ostegunero egiten oidugun dugun zen nazio arteari begiratuko diogu gure naziorteko aditu den txente rekondoren, eskutik, aix egunon txenteen? Bai, egunon! Bueno, gaurkoan e, gai monografiko bat hartuko dugu, kasuanetan hautezkundiak, Europako imat e, errealetan egin dako hautezkundiak lehenbizi, gertu agotik, hasiko gara ezatu frantziarretik, e, bueno, dagoeneko badakigu, Fanzo Orlan, irabazle eta zarkozik bere agurra iregarrituela, txente? Ba, jola da, ez, e, lehenengo itzulian ikusi genuen bezala, distantzian haiko laburrazala, baino begarrin itzule honetan ja badatuak konfirmatu dira, eta holangai izan dela, ba, bere lehenengo postua mantentzeko, eta pixka gehiu igual zabaltzeko ere, zarkozi begira, ez? E, egia esan, faktore asko, egon dira holandaren inguruan, holande hasieratik batzuek esan dute, suerte pitzin batuk izula, gogoratzen bagara nola Dominik Estrauskanz san autagai Nagusia Sozialistaren eskutik eta honen aferaren inguruan eta gero bere burua desagertu izan. Zerrendatik gero ikusi berdela ere nola e, primarietan holan gai izantzala ba Alderdi Sozialista batzeko normalean e, banaketak desente egoten dira eta e, bere ari esker ba Alderdi Nahiko Indartzoa bezela edo Batua bezela azaldu san publikoa, eh? Eta baita ere ezin dego hasitu ta hemen sakosiren faktorean dagola eh honetan eta azken urte hauetan ba, zasko ziren irudia oso irudik askarra izan dela, e, jaso ditu iaia e, ia, leku guztietatik jipoiak, etxai askok izan ditu, bere irudia, esan dugun bezala, babes ba gutxiko irudia izan da, enkesta guztietan eta, bueno, antzaren ez faktore guztioiek ba, lagundu dio ere e, holanderi irabasteko ez horrekin batera, esindegu aztu ba, zasko ziren akatza ez eta akatza izan da, e, nahiko konfiatutaz izan e, hautezkunde pro este honetan ezzun espero holandare holandaren ba kapazidadea edo kera ba, goian egoteko, eta oain faktura pasa homen zaio jarrera hori ez, e, gogoratzen bagara, zenolako e, aldaketak diskursiboak izan dituzak osi, egun hauetan, e, horrek ere, seguraski, ba, e, kalte egin dio ba, puntu bateraino ez, bere diskurso zenofobo eta ultraeskuindarraren ingurukoa, ba, a, a, a, agian ba, fronte nazionaleko botuak e, berreskuratzeko, ba, horrek ere kendu dizkio ba, zentrismotik e, ailegatzen diren botuak, ez, eta botu goiek ba, holanderen eskutan joan, daia. Bueno, eta ez, e, hauek ziren hauteskunde presidenzialak, baina orain e, lege biltzarreko hautezkundeak datoz, eta hor paper e, ez dakit nola esan, baina hor eh, ba, marin lepenen papera garantitxua izango da, ez? Bai, eta hemen ere eskumako alderdiek errepikatzen dute baineta berri do, ez ikusten dugu senolako bombardaketa mediatiko europatik esan, ez ba, sozialdemokrazia berri garaile garaie, bezela teratzen dala, ez indegoaztu momentu honetan, e, bat egiten baldin bauta, e, ba, eskuma ingurun boto guztiak gehiengoa eskumakoak dira, ez, ez sozialistak eta beste eskertiar taldeakoa indik ez daukatea inbeste botu Bak, eta hemen ere, ba, estenatokia topatuko dugun, ez? Batzuek esaten dute e, pixkat, ba eskerraldeko monopolio bat izango dala, frantziar restituzio guztiak, sozialistak eta eskertiarrek irabaziz gero eta beste batzuek esaten dute eta posto egiten dute, ba, koabitazio sistema batera ez? Hau da, lendakaria sozialista izan arren, ba, parlamentuan gehiengoa goa, ba, oposizio goko edo UPE, UMP eskutan egotia, ez? Horregatik, eh, oaim dator benetazko leian, ere ikusi behar dela, zein da eh, Frontenazionalaren papera, zein dugu ere, hautezkunde eh, sistema Estatu Frantziarran, ba, nahiko komplexua dela, eta han ere ba, akordioak, nahiko bitxiak izaten dira jakin da, eh, azkenian, bi autagaien artean, erabakitzen dira ezea, eh, eskañoak, eh? Eta hemen ikusi ber da, ba, Nazionaleko hautagaiak eh, oso ondo kokatuta baldin badaude, bagian eskumako alderdiak behartuta daude azkenian berari botu eman eta hori izango zan, ba, komatxo tartean, ba, alderri berri baten sorrera, eh, Front Nazionalearen aldaketak eh, diskursiboak eh, eta itzuraz ba, han daude naiz eta sakonki aztertuz gero betiko Front Nazionale da, eta hori ere, ba, UMP-en inguruko etorkizuna, ba, historikoki Eh, izkambiak desenda izan dituzte ba, pertsonal maian, ideologiko mailan eta bueno, zasko zide zagertzen da, lenengol errotik ikusi behar da, zein datorratzetik eta ze kapazidadekin, ez. Eta gero esindegu astu hautezkundeak inguruan ere mendik aurrera, zenolako erronkak izango ditu Holandek, ez? E, Leister jungo da e, Alemaniara, denok dakigu Merkel eta zasko ziren e, oso estua zala, nahizetan zasko ziren menpukotasuna nabaria izan, baino, han ere negoiaketako oso gogorrak eta baita ere eh jungo dala Washingtonera, han G8 eta NATO inguruko e, gailurrak egongo dira, han ikusi berda, eh nola defendatzen du Holandek e, Obamaren aurrean, ba, e, Afganistanetik ateratzeko ja e, ango tropa militarrak eta gero astu gabe ba Laiser e, inguruan hauteskundeen pinpilian edo kanpaina pilpilian egongo denean e, estatu frantsiarran ba g eta e, Europar batasuneko ba kum berre bilera importanziak egongo dira eta azdu gabe laizterria e, holanderen e, barneko erronka e, lankabezia e, badagolas lasango e, deuda publika itzen dana eta endeudamiento naiko bitxia eta mendik laizterrera jendeak emaitzak eskatuko ditu hmm, Bai, hori da, eta bueno, eskubi aldean aldaketak jende askudio alentjupe izango dela, beste batzuk ez baina bueno, hori e, UMP-en barruko estabeid Da horretan, e, bueno, basakona izango da, ez? Bai, bai, alain jupen jatera da, piskat e, zubia egiteko, ez? Barne maian, ba, geien bat daude momentu honetan bi pertsonaia, bat da Jan-Fantzoako P e, momentu honetan bera kontrolatzen du alderdiaren makinaria osoa, eta, bueno, e, principios, e, oso ondoko katuta dago hori esker, ez? Baina bera aurrean dago beste, beste pertsona bat, e, Frantzoa filon, eta hau ere, ba, pres dagola, zarko ziren e, postua hartzeko, horrega Allenjupen eh, pixkat ez batekin ez bere burua eskaintzen ba, batasunerako eh, kanditu du mm -hmm. Bueno, estatus alatko dugu, baino gaez ez eta bueno, naik kezkatzen eh, bueno, kezkazedian gauza bat da ultraeskubiaren eh, goraka da Europan krisia medio hau etzen ikusten, 20. mende hasiratik txente. Bai, eta gainera, ni uzte dut bitxia izan dela Greziako adibidea, zenolako eh, irudi bortitza zenolako jarrerak guztiz, ba hori, ez gabe adierazten nortzu dira hiek eta eh, iaiaiea neonaziarengan papeda jokatzen publikoki, ez? Eh. Eta hemen aspaldi komentatu duguna, eh, fundnazionaletas itze egin dugun edo herri norrikoetan eman diren emaitzak eta bar eta bar ze punturaino ere eh, sistemaren aldeko alderdi bi askok eta askok jokat, jokatu dute ba piskar eh, laguntzaile bezela holako alderriekien ehs eh, deitzen da eskumuturreko alderdi eh, nolaesan ba estatuzkoakoak ere ja ehs ja, iaia ba, beste alderdiaren esparru normal batean claro gero etortzen dira emaitzak ikusten dugu jarrerak ez direla baretzen eh, komentatu duguna fondnazionaltas naiz eta boki eta batzutan manera hoiek ba piskat eh, leondu kate eh, la saitu ta bar eta bar sakonki aztertuz gerolako mugimenduak ba adierazten dute argi eta garbisera ideologia dago atzian, eta senolako jarrerak baino kreziaren kasuan gainera ikusi dugu ez daukatela inungo lotzarik hasiratik eh, eh, hori esateko eta hemen dago beste arrisku bat eta ikusten dugu ebe den gure gertutik ere nola orain arte deitzen diren ba alderdi eh, zentrodere, eskuma aldekoak, ez, ba, ez partidu popular bat, zenolako tirabirak ditu barne maian, eta zenolako adirazpen publikoak egiten duzte, kargu batzuek, ba, bueno, iapiskat diskurso xenofobo eta diskurso esklusibista hori, badierazten dierazten, inungo beldurrik, inungo lotzarik gabe, ez, berez hemen, ondoriok, dexente gongo, dira ez da bakarri ja, olako eh, indar eh, eskumuturrekoak, asaltzea, publikoki eta paizkainoekin, baizik eta asaltzen ez diren tokietan, segurasksi kokatuta egongo dira ba beste alderdi eh, moderatzaile batean Bai, eta horrek arriskuan jartzen du, bide batez Grecia, Europan eta Euroan egotea, eta orduan efekto domino delako batez. Hori da beldurra momentu honetan Brusel da zen, ez? ez. Ya bakarri, bueno, ikusi dugu holanda den kasuan, nere eskumuturreko alderriak baldintzatu du egoera politikoa, balto eskundiak berriro konbukatu dira, e, gobernu aer hori da ere. Eta Greziaren kasuan, ba, bueno, bai, handago eskumuturreko edo naziren presenzia parlamentuan, baino aratagoa junbehar gara, ez aratagoa da momentu honetan, eta hori baita ere errepikatzen ari dala, gero eta gehiago astartzen badegu gero Italia, da, kasuan, edo Serbia eta barretabar, ba ikusten dala nola jendea ja kokotaraino dago. Ezain beste politikaz, momentu honetan, estatu frantziarra piskat izan dela esteptzio bat, baina ikusten badegu nola e, betiko alderdiak e, ja piskat erreta daudez, eta Greziaren kasuan izan da oso nabaria e, ba han pasok eta demokrazia berriaren e, emaitzak oso-oso kaskarrak dira. E, analistak askok eta askok bat etortzen dira, esan ez momentu honetan pasoken etorkizuna, ba, ia, ia e, desagerpenera e, eraman dio. E, Jakin da, zenolako ibilbidea, zenolako erro ideologikoak, zenolako ideologia esa, ez, populismo utza izan da, e, irurogeita amargarren, hamarkada sortu zenetik konea, e, zenolako joku beti pixkat, mm, ez ustelkerian, baina iaia ustelkerian, ustelkeri politikotan sartuta, ez. Eta gauza bera, Ezaten dute demokrazia berriaren inguruan, baina, bueno, kasu honetan, eh, gai izan dala lehenengo postua mantentzeko, eta horrek ere emango dio osigeno pixka bat, ez eh? ezin dugu aztu, momentu honetan, eh, grezean ematen diren irakurketak, garbi pasoken botuak jundira leku guztietara, eske, eskerrera, eskumuturrekora, osea, eh, horrek adirazten du ba, ideologia esa, eta gero demokrazia berriaren zatiketak, hautezkundeak baino lehen, ba, baldin txatu du pizin bat eh, emaitzak, eh, eh. bat egin ez gero ikuste endeko ba, ez dute lortzen berreskuratzea gari bateko orain dela 4 urteko edo 3 emaitzak baino oraik ere eskuma potente baino diversifikazio horrek ere e, baldintzat baldintzatuko du edosein programa edo edosein alternativa Bueno, eta Italian pertsona bitxi bat aipatuko dugu, ez? Komiko bat o zer da hori? Bai, bai, han ere gauza bera, esan ez, esaten dutela, e, Italian argi eta garbi toke oso importantea, Pepe Grillo deitzen da. Berak ah, bai. komikilaria da edo komik, komiko oso famatua hortik eta gainera zenolako hori, ez? Eh, boom izan du. Berez gainera Italian emaitzak e, e, aztertuz, gero medio gehienetan Pepe Grillotas hitz egiten dutenean, esaten dute boom, eksplosio E, zenolako asalpena, zenolako e, lorpenak, eta bar eta bar, Eta e, argi dagola Italiaren datuak kan daude. Astentzioa isugarria izango izan dala, e, horrek e, e, markatzen du, ba jendea ja pixkatu esan duguna, es? Nekatuta dagola e, politika edo e, gutxienez e, politika runta horretaz eta gero ere izan dala bultzaka da oso importantea, ba handeitzen dutenak ez alderdiak edo, no partidos ez, eh, hau da, olako mugimendua que tamen, bueno, ez tagi hemen, errepikatzen dala historia zarbat Italian, ez, eh, itali, italian bigarren gerrate mundialetikonea mugimendu asko kegondira e, ustelkeri oso zakona izan da, baina laro gehi, gar, tamar garren, amarkadan gogoratzen bagara, ba, bai demokrazia kristiana alderdi komunistak, partido alderdi sozialistak, danak desagertu ziren aldatu zuten izenak, baina ikusi dugu, naiz eta izenak azaldu e, aldatu barkatu, ba, etikoak mantendu dira poteretan. Ez? Eta, jendea, ya, hori kokotaraño dago. Dena denez, ba, bueno, ikusi egin dela, italiaren kasuetan, ba, IPDL berluskon alderdia, eta Humberto Bosiren Liga, e, Iparraldeko Ligak, ba, jipoiak oso so importantea jasoituzte, berluskon egin zalduda esan ezagian alderdiaren izen aldatu behar dala, baino, karo, ez da, ya bakarrik izenen asuntoa, eurregatik eh? agian krisia hemen estrukturala dala. Eta, gero, ena lezat keska bat, eskeska eh? bat, Laister ere egongo diran autoezkunde parlamentarioak edo legislatiboak han principios eh ditzen dana ba oso ondo kokatuta omen dagola, baino barnemaian ikusita zenolako da, zenbat alderdi zenbat interes dauden, ba ez dago inungo etorkisunik Italia orokorrentzat, es eh? eta gero BP Grillotaz hitz egiten dugunean, ba puntu bateraino keska, eskeska, eh? zenbait hau da eh, esesko botua bezela eh, alderdi tradizionala jipoitzeko, sigortzeko tabarretabar, baina ez takitze puntura haien artean ere ba, ideologia esa, e, kojunturala izan lehike ez daukate loturarik herri e, serri e, faltatzen da hori, espa ba, estruktura tinkoen bat, ordoen hori ere oso maleable izaten da politikan eta ikusi egin behar da hurrengo iabetetan, base kapazitadez, ose, aukerarik topatzen dituzte hori lako alderriak Humore pixka bat jartzeko txente da hemen Belen Esteban bezala haukezten ah, bada, es? <laughs> ba, Bueno, eh sin de aztu ritmateo zen kasual, ah, bueno, eh, eta gida eh. Europarlamentario eta lana, eh. En fin. Se se regido. Bueno, eh Britanie eragoaz eh, bueno, David Cameron eta duen zaplasteko handiatzen da. Bai, eta berriro ere, eh da tonika errepikatzena da leku guztietan, eh gobernuan daudenan krisi honi esker gomatsu tartean, ba nun nahi, Eh ba bai, eh, e Urrain Britania Hondian aipatuten eh, bezela, ez eh, da torrientzako umilazio bat, eh, galerakoin importanteak izan dira, baina bakarrik haien galerak baizik eta ikusi dute ere nola eh, laboristak ba lortu dituzte emaitzak oso onak e eh, udal Auteskunde hauetan eta honekin batera ere, ba bueno, eh, liberal demokratak eh, oso oso kaskarrak ere emaitzak eta horrek sortzen du berriro, ba, gogoratzen ba gara momentu honetan Britania Hondian, eh, gobernua edo koalizioa, ba kontserbatzaileak eta liberaldemokratean artean osatuta dagola, ba, momentu honetan, liberaldemocratean jarrera edo presentzia, ba, nahiko kilikolo dago e, koalizio retan, ez? E, horrekin batera, ba, bueno, haipatu behar ere... E, eskumuturrekoak ba, ango BNP British National Party eta antzekoak bare maitzakosok askarrak ez. Desagertu da, momentu honetan galdu ditu iaia sinegotzi -ia, e, guztiak eta hori ere ba nahiko adidasgarria da momentu honetan zeren krisia e, Britannia hondian ere anate dagola eta ez daiz gai, ba, berreskuratzeko bere presentzia instituzionala. Eta, gero, ba, bueno, eskoziado galesetaz hitz egiten baldin badu galesen kasuan, hangualderri nazionalistak ba, bueno, mantendu du tipua, e, barne maian oa aldaketak sakonak egiten ari dira, esaten dute, ba, bai, pertsonak eta bai, agian berre definitu berdala haien mesu politikoa. Eta eskoziaren kasuan, bai, bueno, gazigozo eabertzalentzat, ez? E, lortu dituzte udaletxe potenteak, lortu dituzte ere orokorrean eskoziaren argazki mantentzea, ba, lehenengo indarra bezala, baino ez dira izan gai gl ez Glasgow esedein boron ba, irabasteko, ez Glasgowen ben gainera ba, aurreko hilabetetan laboristatik eh, ba, referentzia batzuk snp pasa ziren hori eh, zan itzaropena oso importantea eh, Salmon alderdiaren baino baina bueno, azkenian laboristak irabasi dute ni uste haiek ere zuten espero, baino Glasgow onen irabasi dute, eta edin buroren boror, kasuan ba, antzeko parezido. Es. Uh -huh. Dena denez, ba, bueno, oa indik ere, Eta nahundian gauzak dexente ekarriko digute, jakinda ba, bueno, espekulazioak eta antolaketa nola izango den hemendik aurrera, ezin dugu aztu ba, eskozian inguru eh, referenduna, eta barretabar. Uhum. Bueno, eta gaurkoz azkenego gaia urrenguak eh, Serbia-Siria eta Israel urrengo azterako utziko ditugu, txente eh, Alemania, hor eh, Angela Merkelek ere zaplasteko ha Eta agian eh, ez da berriz errepikatuko, eh, a ber, non zen Merkosi, oain izango da, Merkolan, baino esaten dute Merkorrahoi izango dela Bueno, no hori <risa> ekeien bat ni ustedet estatu espainoilean ez atendute oh, oh, Horre Hoxe, oh, bai, denok dakigu eta beste saiotan e, komentatu dugu, zein da momentu honetan, estatu espainolaren pisuan munduan zehar, ez, ni uste dut, at, e inkluso Afrikatik at, ba, ez da, eserrez ez. E, ikusten da, bai, e, asko ketasko esaten dute, hautezkunde hauetan, aipatu ditugun hautezkundeak izan direla Merkelen porrotak ere, e, bai, Frantziako eta Greziako e, emaitzak oso kezkagarriak dira, guain e, arte Merkelek mantendu duen politikaren zart. Eta, E, piskat, e, pastelari ginda jartzeko ba, izan da, baita ere land batean, ango land batean alemanian bertan, izan den hautezgunde justu asteburu buru honetan, ez? E, Izen anako bitxia land da, ez luesbin holstein edo eta bueno, han ere ba, CDU eta liberalak bere sozioak e, momentu honetan gobernuan ba, galdu dute ez galdu dute, desente e, batzuek esan dute, ba bueno, espero zuten, baino gutxigo galdu zutela, baino galdu Dute, eta galdu duten gehien bat da aukera errepikatzeko aliantza hori. Ez, eta bere aurrean kokatzen dira ba, berdeak edo eta e, sozialdemokratak. Ez hauek igo dira, gai izango dira agian ba, hango alderdi daniar, minoria daniarraren alderdi batekin e, koalizio berri bat sortzeko. Eta ez daia bakarrik lan txiki txikionetaren emaitzak. Ez da tendenzia bat, Merkelen e, emaitzak erotak askarra guak izaten ari dira, baina e, mendik aste batera badagoela, E, e, e, zera, hautezkundek daude e, rena, iparrenanian, Westphalian hau da, e, lan e, poblatuena edo e, poblazio gehien daukana eta industrial maian ere oso potentea eta han ikusiko ditugu zenolako emaitzak lortzen ditu Merkeleen Merkeleen alderria eta gero, ezin deguaztu ere, mendik amasei jabetera hautezkundeak daude Alemanianak, hautezkunde orokorrak, eta han bai ja, e, aliantzak eta mugimenduak desente gongo dira, batzuegi hasi dira esanez, bagian alternativa egongo dala ba, Alderdi Berde eta Sozialdemokratak beste batzuek esaten dute ba Merkel eta Sozialdemokratak berriro pakto nazional besela ingoutela eta bukatzeko Alemaniarekin komentatu ere ba, nola e, Piraten alderdia ere berriro ere emaitzak ona lortu dituzte ez eh? ez dakigu ze punturaino olako mugimenduak koihunturalak dira Italiaren kasuan bezala edo e, ba, gai izango dira beintsak ilabeteetan mantentzeko bere putxori. Mm. Ba gente recondona sirteko aditua mina esker beste azte betes gulean izate gatik, izan ondo eta hurrengo arte, Ezkerrik asko zue, John Dibili.